gabon hasteko nondikang eta ba soilena urte beten baino gutxiago dela elkartu e, borrokako kide batzuk mun barrepel represaliatua ginan ez hainbat kasu legalak eta genitunak eta jakin japinda bai zenolako represia duen borroka honek ez ba dago ba, zehar ze represia bai, bain bat bainbat ez bai legalki ba lege berriak aterata espropazioen kontuetan adibidez E, nuen plantazio eta aplikatu duten e, estropezio forzozoak egiteko eta bukatzen ba, zenurako horre presioa jasandugu kalean poliziaren aldetik, ez? Eta gutxi ba, gorabera, bera ba, hori dena e, lotzen duen lan bat egiteko, ba, elkartu ginen lan bat eta hori eta jakiteko zenba ginen eta zenurako kasua dauden eta zenurako ba, garrantzatzen duten egiteko, ez? Eta, bueno, ba, argitar, argitaratu dugu dosi errau, eta berez, horrein, sartzen dira, dira ba, alde batetik kan, e, prentxaletik manipulazioa eta kriminalizazioa, bestetik herrien erabaki almena daudaina autonomia zapaltzen, bestetik obren eta militarizazioa, Ekintzekiko represioa, gero hainbat kampaina burutu dira borruka honetan zehar, eta bat izan zen nahiko esan guratsua izan e, zala HTSD ez orda indun, bai erren fet auskontroetan, baratu ziapapero bat, eta batko itza, ogezioa iten zen, erren fet auskontroetan e, HTSD-a ere ikitzen laguntzea zutelako. Beste di ekonologia repasiva 128-2004, ba, e edo al jasotzen dira, gondian, edo jakin izan ditugun, kasu gehieno. Eztitu gudan, naze unenit, ze asko izan dira, eta, da, bueno, berez dosierra talde batetik kanatera da, baina, eskatu guden laguntza Euskal Herria osoko, ba, batxeteko aurkako borrokanibilidan jendeari, eta pertsona asko bidaliz ditutzen, bere inkasua bere jasatako historiak eta eta hor orre, horrekin din ez? Osatu dio bat eta eta hori agitaratu beraz esan dezakegu talde bateke iraman duela aurrera, baina guztia lan bat izan dala. Gero, bestalde, valorazio juridiko bande bad esartu dugu, e, ikusita zenbait kasu daude Oa indikana ateratzeke eta ateratzen aintxe bertan. Eta zelolako prozedura eraman duen e, bai eusko jarlaritzan eta bai Madreile HHTN aurkako borrokan. Eramanez, momentu batean hartu zuten erabaki bat, nuen HHTN aurkako kasu guztiak, e, Madrillera da Audintza Nazionalea erabango zituzten. Eta momentu horretan, badalizean kasu asko, haindikaren ezakigu bat den Badaortzik handabile, baino gehiena bultatu dira Audintza Provinzaleetara. Gero, bueno, sartutu gure eusen argi datan eta gehigarri bat, izango zalea, ersta entzaren giri bat, non esaten du barri eta garbi zenerako prozedura eraban behar zuen ersta entzatak, horrelako kasuetan. E, ba, ez dakit, e, bugarri eta nadindidez, esan ezak egu, bai, e, gondialatxe du harteko borroka, hainbat puntu inflexio puntuak edo esan buratxoak izan beren juntu batzuk. Goyarren obrakasi zirenean e, bai urbinako arzistentzi gunea, e, urbinako manifestazioa nuen keizton represioa jasantzan ez, oso ez dengo gordea eta ez da, ez edo egintzuan naiz duen agurekin. Eta o menos hori da, gero bai salmentoan da gola, Boste eurotan oraindikanezago fazak <coughs> ez dut, baina engoe da la puntu euskarazko puntu guztietan, eh ohiko lekuetan.